بسم الله الرحمن الرحيم وجئنا لمؤمنين من غير رحمه من يكرهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل اعمالهم وليكفروا وكذوا الى نيه منزله من yeye atavipotoa vitendo vyao walladhina amanu wa amilu ssalihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alhaq min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslah balahum na wali wa amani na wakatenda mema na wa kaamini aliyoteremsho muhammad nayo ni haki iliotoka kwa mola wao mlezi atawafutia makosa yao na ataitengeneza hali yao. Dhālika bi'anna alladhīna kafarū ttaba'ū al-bāṭila wa anna alladhīna āmanū ttaba'ū al-ḥaqqa min rabbihim. Kadhalika yaḍribu Allāhu lin-nāsi kwa sababu wali-kufuru wamefuata upotovu na waliyoamini wamefuata haki iliyotoka kwa Mola wao mlezi hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyowapigia watu mifano yao fa idha laqitumul ladhin kafaru fadhurbirqabi hatta idha akhanthumhum fashuddulwathaq fashuddulwathaq fa inma man لَنْ بَعْدُ وَإِنْ مَا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَهُ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَنْتَصِرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ walio na fi sabili katika sabili laahifalinyo dhil basi mnapowakuta walio wapigeni shingoni mwao mpaka mkiwadhoofisha wafungeni pingu tena waachilieni kwa hisani au wajikomboe mpaka vita vipoe Dio hivyo na lao angelitaka mwenyezi mungu angeliwashinda mwenyewe lakini haya ni kwa sababu akutieni mtihani nyinyi kwa nyinyi na waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu atazipoteza amali zao sayahdihim atawaongoza na awatengezee hali yao janna na atawaingiza katika pepo aliyowajiulisha ya ayuha alladhina amanu intan furullah yansurkum wayathabbit aqdamakum ay yumliamini mkimnusuru munyezimuungu na yatakunsuruni na ataithibitisha miguyuenu walladhina kafaru fata'sal lahum wa adalla na okufuru, basi kwao ni maangamizo na hata vipoteza vitendo vyao. Dhālika bi'annahum karihū ma anzala Allāhu fa'aḥbaṭa a'mālahum. Hayo ni kwa sababu waliyachukia aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu basi akaviangusha vitendo vyao. Afalam yasīrū fil-arḍi fayanẓurū kayfa kāna 'āqibatu alladhīna min qablihim damma marallahu alaihim walilkafirin amsaluha hawakutembea katika ardhi wakaona ulikuwaje mwisho waliokuwa kabla yao munyee mungu aliwaangamiza na kwa makafiri hawa itakuwa mfano hayo Allahumma mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum. Ayoh ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa waliowaamini na makafiri hawana mlinzi. Allahu akbar Allahu akbar. La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 Inakuwa ndio sababu ya kuhiliki hao wajekuacha na kuletwa kaumu nyingine zenye heri. Walionkata mwenyezi Mungu na mtume wake na wakazuilia watu wasiingie katika Uislamu. Mwenyezi Mungu mivivunja vyote walivyovitenda. Na walioamini na wakatenda mema na wakasadikia risala ya Mtume nayo ni haki iliyotoka kwa Mola wao Mlezi atawafutia makosa yao na atawangalize hali yao ya dini na dunia hayo ni kwa sababu waliokufuru wamefuata njia ya upotovu na kwamba walioamini wamefuata njia ya haki kutoka kwa wao mlezi kwa mfano kama huu wakubainisha kwa wazi ndio Mwenye Mungu anawaeleza watu hali zao ili wapate kuzingatia mtakapokutana na no waliokufuru katika vita basi wapigieni kwenye shingo zao mpaka mtakapoadhofisha kwa wingi wa Basi tena wafungeni mateka tena ama wachilieni wete zao kwa wema na afsani. Baada ya kuisha vita kwa kuachia bila fidia au kwa fidia ya kutoa mali au kubadilishana au kwa mateka wa Kiislamu inakuwa mwachilia kwa badali. Huu ndio uwe mwendo wenu na makafiri mpaka vita vimalizike kabisa. Mwenyezi Mungu anawahukumieni hivyo na lau angelitaka bila shaka angewashinda bila vita lakini haya ni ili wajaribu waumini kwa makafiri kama mtihani ndio ameamrisha jihad na waliouaa katika njia ya Mwenyezi Mungu kabisa tuache vichungu vyao vipotee atawahidi na zitengeneza zao na watie katika pepo ile yokuisha katika aya hii tukufu zimetajwa shingo haswa, kwa sababu kuzipiga hizo ndiyo njia inayofaa mno kumaliza upesi mwenye kupigwa bila kumadhibu na kumtesa Kwani imethibiti kwa elimu kuwashingo shingo ndiyo baina ya na kiwiliwili kizima. Basi ukikatika mshipa wauti wa uti wa mgongo wenye kupeleka hisia zote, basi viungo vyote muhimu vinapoza. Na ikikatika katika mishipa ya damu, damu inasita kufika kwenye ubongo. Na katika njia za kupitisha hewa, basi pumzi sita na katika hali hizi zote uhai una katika mara moja enyi nini mki nusuru dini ya Mwenyezi Mungu na yeye atakunzuruni muwashinde maadui zenu naye nguvu mambo yenu na waliokufuru Mwenyezi Mungu watawatia mashakani na atawapotoa vitendo vyao mambo yao ni hivyo kwa sababu wao wanakerekanayo terhadapisha Mwenyezi Mungu yani kurani na amri zake basi Mwenyezi Mungu amebadilisha vichondo vyao. Wameshindwa kutafuta kuwazindua hata hawakutembea katika ardhi wakaangalia halijani. Ulikuwa mwisho waliokadhibisha mitume kabla yao. Mwenyezi Mungu aliyoteremshia ilaki katika kila kilicho husiana nao. Nafsi zao, mali yao na watoto wao. Na wenye kumkata Mwenyezi Mungu na mitume wake ndiyo hupata mwisho mfano wa huo. Malipo hayo ndiyo ushindi wa umini na kushindwa nguvu makafiri. Ni kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu ni rafiki, mlinzi wa aliyoamini, wa na ndiye mwenye kwa nusuru. Na makafiri hawana rafiki mlinzi kuwanusuru wala kuwakinga na kuangamia.